Den her podcast den er betalt og sponsoreret af Adidas og MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på det holds bødekasse med MobilePay Box. Det er blevet mandag den 20. september, og det er lige med mandagspolt. Og i dagens udsendelse, der er der virkelig, virkelig meget at snakke om. Så for at udsendelsen ikke skal vare 3-4 timer, så skal jeg virkelig være med mit S for at holde mine, mine gæster nede. Og det var endda en runde, hvor AGF ikke engang spillede. Men derimod en runde, hvor både Brøndby tabte til Sønderøske, hvilket var en stor over os, og så var der altså også topopgør i parken. Alt det, og de andre kampe, det skal vi altså snakke om de næste... Ja, det kommer ind på, hvor lang tid vi snakker, men uh, cirka 5 kvarters tid. Mit navn, det er Sandro Spasovic, og jeg har to Superliga-kyndige fagfolk med mig. Det er nemlig dig, Mikkel Beckmann, og dig, Martin Ørnskov, begge to tidligere professionelle fodboldspillere. Velkommen til. Tak. tak, tak. Vi har en hulens masse på programmet i dag, og... Øh, Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, til at starte med det her rundens detalje. Der er rimelig mange ting, man kunne tage fat i, både på udenfor uden for banen. Uh, vi har lige siddet og grinet lidt af en, af en ting, vi nok kommer til at snakke om senere. Men uh, vi kigger over på dig, Mikkel. Ja. Hvad har du som, uh, som rundens detalje? Uh, jeg har faktisk uh, taget noget fra en uh, trænerbænk. Uh, nu var jeg i, i parken i går og så uh, den her topkamp uh, og sad lige over øh, trænerbænken, da det her øh, øh, røde kort kom til i der. Og øh, der kunne jeg godt tænke mig at dele lidt roser ud til FCM's øh, trænerbænk, fordi der var alle muligheder for at øh, fare i fjeset på fjerdommer og øh, hoveddommer og linjedommer osv. Men de var fuldstændig cool øh, under den her situation med, øh, med VAR. Og øh, øh, jeg synes, det er fedt at se et trænerteam bevare roen, øh, når så stor en kampændring sker øh, midt i en kamp, og formidle, hvad spillerne nu skal gøre, når de skal spille i undertal. Øh, så de samledes med det samme, fik øh, informeret spillerne, øh, og øh, fra minut et, da øh, Midtjylland kom i undertal, der var der fuldstændig klare linjer mellem trænerbænk og spillere på, hvad, hvad det var, de skulle gøre fra, fra nu af. Det synes jeg er fedt trænearbejde øhm, at holde hovedet koldt i sådan en situation, hvor øhm, bølgerne godt kunne gå højt. Men er det noget, man træner? Det noget, man ja, det er selvfølgelig noget, man godt kan aftale inden kampen. At, øh, eller ikke inden kampen, men bare sådan have en øh, relation til, at, at, at, at hvis der sker nogle situationer i kampen, man så kan, holder man det nede. Ja, man kan, man kan ikke træne det, men altså, man kan jo være bevidst om det et eller andet sted. Øh, og jeg, nu kender vi jo stort set alle sammen på Henriksen, hvordan han godt kan... <laughs> han kunne godt have farvet. Han, han, han kunne godt fare op, og han kunne godt øh, brokke sig til alt og alle. Men øh, der var fuldstændig cool, og øh, ham og hans to assistenter, de øh, sammen med det samme, mens den her situation øh, blev lavet. Øhm, og så fandt de ud af hvilken model øh, og hvilken øh, formation og så videre, de skulle køre, øh, hvis det nu var, at Ivan øh, der han blev udvist, som han så gjorde. Men er det Steinlein tror du der har fat i, øh, i hvad sådan nogle, et Altså sådan fat ja. i Bo og så styrer ham, fordi hvis havde han havde været i Horsens, lurer mig ikke, om ja. han så havde faret. Og, og det er også derfor jeg har den med, fordi det, det kunne jeg godt forestille mig at han var der. Jeg tror ikke Steinlein har noget med det der at gøre. Jeg tror simpelthen også øh, at Bo er blevet hvad kan man sige, klogere, og så har han måske også et godt trænerteam, som, som godt ved, at, at det hjælper ingenting at, at gøre det, men det giver langt mere værdi og, at få fortalt spillerne, hvad, hvad planen er fra nu af. Christian Bakbach kunne altså også gå <laughs> godt for, der, der, der, der, der, der, der, der er mange derude. Der er mange derude, men jeg synes det var, det var god format. Ja, men det er cool at, at, at de holder den nede, og vi kommer selvfølgelig ind på det her røde kort senere, fordi at, der var jo vel heller ikke super meget at brokke over. Men Ørnskov, hvad er din runds detalje? Jamen, jeg bliver næsten i tvivl nu. Altså, nu mere er Beckman, han har snakket, nu, nu, nu vil svære have været at bestemme mig, men jeg tror, at jeg går med det der søde, gule kort, der var i... Altså, og så tager vi simpelthen en tur over, over søen til Luther mod Swansea. <laughs> <laughs> altså, selv, selv lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig mener... <laughs> <laughs> Omkring den der vanvittige situation, hvor der er en, der <laughs> prøver på at sparke bolden væk <laughs> og så bliver sadet fuldstændig ned. <laughs> ja. Det synes jeg var uh, klart detaljen for England. Det er det ingens guld kort, ikke? <laughs> man skal, Ja, man skal prøve at hoppe ind og se det, ja. det her guldkort kort, som Mørnskov snakker om. Det er mellem uh, Luton og Swansea, hvor uh, jamen der er en, er det, det er en Swansea-spiller, der går ind foran en Luton-spiller. Og luton spilleren vil gerne sætte den hurtigt i gang og ja, han vil sætte andet hurtigt i gang. Han hjerner inden over den her sporensidsspil, spiller og fuldstændig smadret ham. Og det er kun en gule kort. Ja. Det er stærkt jamen, øh, gode øh, detaljer. Og har man nogle spørgsmål til os, så er man altid velkommen til at skrive det. kan man gøre på podcast eller til mig på sandosnablabold.dk. bolddk Der er også mange af jer, der har skrevet ind på Twitter. Øh, og det er sådan nogle spørgsmål, jeg så tager løbende med. Og jeg skal nok smide credit til dem, der har, der har spurgt ind på Twitter. Hvis man er glad for de her udsendelser, så hop lige ind på Apples podcast-app og rate den her. Det vil vi sætte stor pris på, fordi at når I går ind og rater, så kommer den her podcast til at, i Apples algoritme til at ligge øverst. Så når folk lige er inde og kigge, så kan de falde over og høre det her jammer, vi lukker ud herinde. Så gør de det, og så lad os hoppe ud i første her dig. Den første kamp, vi skal snakke om, den var fredag aften, som øh, foregik i Aalborg, hvor OB tog imod OB. En kamp der endte 2-0 på to mål efter hjørnespark, hvor Talander og Halsker de satte hoved på. Inden kampen, Bækman, der tænkte jeg, at vi ville få en god og velspillet kamp med to hold, der gerne vil være på bolden. Ja. Var det også det, vi øh, i sidste ende fik, selvom at det så var to mål på hjørnespark? Øh, nej, altså det var jo en... Øh... For mig at se en fuldstændig øh, ligekamp, hvor, øh, hvor det bare ender med, at dem, der er i flow, øh, der chipper fordelen over til dem. Og det er OB. OB er i kæmpe flow i øjeblikket. Øh, spiller godt, og selv på de mindre gode dage, jamen der, der hiver de øh, en sejr hjem, som de gjorde i fredags mod OB. Øh, og kan man ikke score i spil, så kan man score på standarder. Det her det været deres fjerde i, i to kampe. Uh, og det er bare effektivt. Altså, uh, når de spiller rigtig, rigtig godt, så laver de masser af mål i spil på mange forskellige måder. Når de spiller mindre godt, jamen, så er de også gode på standarder. Og det er, det er godt nok nogle, uh, nogle heftige våben at have sig. Uh, og så samtidig, når man, uh, når man er inde i en god periode, uh, jamen, så scorer man også og vinder de her kampe, som godt kunne chippe over til begge hold. Så OB er bare inde i en, en god rytme i øjeblikket, desværre, fordi vi møder dem i morgen i Sydbankpokalen. Ja. Så det kan være, det også, der skal stoppe deres gode stime. det håber jeg og lidt Nu har på. I set det her med hjørne, fordi de får jo 12 hjørnsbakke mod OB. Ja. OB har 0. Ja. Jeg mener, nu, nu har jeg ikke 100% styre styr på det, og det er god research, jeg har lavet, men de her 12 hjørnsbakke, de var lagt til forreste stolpe, ja. hvor vi også ser, at de har to mål. Ja. Det er der noget, I kan tage fat på i morgen, når I skal, når I skal møde dem. Men OB gør jo ikke rigtig noget anderledes måden, de... Jeg ved ikke, om de kan gøre noget anderledes, ved måden, de kan dække op på. Det, der er jo altid fejl, når man øh, snakker mål, og der er altid nogle ting, man kunne gøre bedre. Øhm, man må også bare nogle gange rose øh, modstanderne, fordi de har et monster i Rasmus Talander, mm. som, øh, som stort set klarer sig selv på hjørnesbak. Altså, der er ikke engang nogen, der, øh, der screener, så han kan komme fri og videre Han vrister han sig selv fri, fordi han er brølhamrende stærk, han er, har god timing, øh, og de har gode server. Altså øh, Fossum fra den ene side, Prip fra den anden side. Øh, så der er lidt af det hele. Øh, plus de har nogle andre spillere, som også tager noget opmærksomhed. Øh, så de har et par stykker, der, der er gode på standarder. Øh, samtidig med, at de for det meste spiller god fodbold. Men, nu siger Beckman det godt nok, men det er jo en kamp, der lige så godt kunne have vendt, eller endt Ørenskov, Og Det gør den så ikke. OB vinder, og kigger vi ned på tabellen, så har OB 18 point. OB har 10 det er to vidt forskellige fortællinger, der er om de her to mandskaber nu her for tiden. I OB, der kører det, og i OB, der er det en OB-sæson. Men er forskellen ikke større, end at, end at den kunne have tippet til, til OB? De har også nogle chancer i den her kamp. OB har klart nogle chancer. Jeg synes stadig, som med de øjne, jeg kigger på, der har OB lige, lige en lille overhånd i, i kampen. Han har også en, flere sådan, chancer i spil, men uh, Pallsen, han har selvfølgelig nok, han har scoret rigeligt og lagt op til, til nok assist, han... Han ikke vil score den kamp. Så jeg synes stadig, man det er ikke helt tilfældigt, at de kommer ud med sejren. For der er bare det mere flow og lige den mere tro, end OB virker til at have i hvert fald. Så jeg synes, er styrkeforholdet afspejler også resultatet, at Aalborg er foran OB i Jamen, hvor, meget, hvor meget betyder det nu? Fordi nu har de jo så går Rinde ned i målet, som virkelig har været ja, imponerende og, og skaffet den point. Men det her med, at man har en keeper dernede, som man kan kigge tilbage på eller ned på, og så sige, okay, jamen, ham der han kan holde os ind i kampen, så vi skal egentlig arbejde på scoren en gang, for eksempel nu her, og nu scorer de så godt nok to. Det var vel betyde sindssygt meget for, for deres mandskab. Jamen helt vildt. Altså der er, der er ingen tvivl om, at et, et hold i balance, det, det, det, det starter helt ned fra, fra målmanden, der udgiver en masse ro og, og selvtillid videre op, øh, både til forsvaret. Hvis man føler, at forsvaret og målmanden, de de, de giver ingen chancer væk, øh, og meget, meget få mål, jamen, så giver det en masse ro til de offensive spillere, som, som ikke fordi, jeg siger, de kan få lov at slække, men, men de ved bare, at øh, altså, får de en chance, jamen, så, så er der stor chance for, at der er, der er sejr. Så, så, så det starter øh, ligesom på den vej, og, og ligesom kører hele vejen op, og de der to afgørende Redninger, som, øh, som Rinæren har, det er det, det, der gør, at, at, at, at det ikke er OB, der, der står her efter kampen og føler, okay. Øh, altså, øh, at det er dem, der har, har sejren Aalborg på grund af de to redninger. Hvem, de mangler jo Lukas Andersen. Ham har vi ikke snakket om, fordi han har været skadet. Han har jo et, et overredet korsbånd. Men når han kommer tilbage, så får de jo det er jo nærmest en, altså en, en guldspiller, de får ind i truppen der igen. Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du nu, det er uden Lukas Andersen, det her? Og nu skal vi ikke snakke om ham, for han er der ikke. Men øh, nu nadede jeg næsten i en historie, hvor jeg selv kommer ud af en vej, <laughs> og, og så prøver at redde ja. den i land. Men hvad kan det ende med, med OB den her sæson? Ja, det er jo det, vi sidder og snakker om, om de får en af de her øh, pop-up-sæsoner, som OB har nogle gange. Altså, det, det, kunne det, jo, det kunne det jo godt være. Jeg synes bare stadig, at der er to hold, der øh, er stærkere. Øh, så det bliver nok ikke til til guldmedalje, men altså, de kan sagtens øh, være med i en eller anden form for en mesterskabskamp, i hvert fald et mesterskabsspil. Det er jeg ret overbevist om, at de nok skal nå, fordi de ser øh, ikke bare gode de ser også stabile ud, og de ser stabile ud, fordi de også vinder sådan en kamp som i fredags. Altså, den har de garanteret ikke vundet sidste år, fordi der kørte det lidt op og ned øh, hele tiden. Øh, og når kampene var lige, jamen, så fik de ikke fuld udbytte. Men det gør de altså øh, nu, ser de i hvert fald ud til. Øh, og og det, øh, det kendetegner lidt for mig et tophold, at når de ikke rigtig rammer dagen, og stadig får fuldt udbytte, så er man ved at være der, hvor man godt kan kalde sig et tophold. Men, men nu, nu spurgte jeg også, hvad er, altså hvad er, kan man sige, om det bliver en stor sæson for ABA? Stor sæson, det vil også... Nu behøver, jeg tænker ikke, de vender overhovedet, øh, og ikke engang i nærheden af, men hvis de ender som... Øh, som, som tre, ja. ja. Så, er det da, så er det da en stor sæson for OB. Det synes jeg også. Altså, en tredje plads, det er som at vinde guld, fordi de to andre mm. er bare så meget bedre, så, så det, det, der skal man have mere end lige en pop-up-sæson. Men men igen, man har set andre, andre vilde ting, hvor, hvor der er bare et hold, der rider sted ud øhm, og, og tager det. Men, men, men som jeg ser det, så er det også en, en, en plads de skal, de skal kæmpe om, og hvis de får det, jamen, så er det også en, en stor, stor sæson. Hvad så med OB? De har, de har fået nogle fine point her på det seneste. Øhm, og, altså to sejre, fire udgjort, tre nederlag i, i ni kampe. Det er sådan rimelig øh, en chum-chum-sæson indtil videre. Hvor peger det af for, for dem nu Øh, jamen, som, ikke en, standard, som en OB. Sådan ja. noget. Altså, igen, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke blive klog på OB. Altså, det kan jeg stadig ikke. Altså, nu er der spillet ni runder, øhm, og jeg kan stadig ikke blive klog på dem, sådan rigtigt, så jeg synes, de er svære. Jeg synes stadig, de har nogle helt fantastiske individualister, men der er, der er sådan et eller andet holdmæssigt, eller de individualister er måske ikke dygtige nok til at være et godt hold. Mm. Øh, og de er heller ikke dygtige nok til at være så afgørende, øh, så de kan afgøre kampene selv. Så de er sådan et sted i midten af Ja, den. og det er det. Altså, det er jo, det er jo svært at sidde og svare på, men de ender en lille smule i midten, men jeg føler bare, hvis de har holdet virkelig stabiliseret, og jeg synes faktisk, at det er blevet en bedre tegning end sidste år allerede. Altså, jeg kan godt se, at der er nogle, nogle ting, der er, der er bedre, og stemningen på holdet, øh, føler jeg, er blevet Øh, løftet efter en, en mærkelig sidste sæson med øh, træner ind og ud, og en sportschef, der skulle være træner og så øhm, Det kan jeg godt se, men, men, men det er stadig ikke for mig et, et hold, som øh, er stensikker i top 6. Altså, jeg ser dem faktisk ikke engang i top 6 i år igen. Så du tror, de ender, du tror, de ender ude? Altså, det er, også, det er også tidligt at spå om, ja, der kan det er ske det. super meget, det, det er det. men det er bare det, de har vist til videre. Men i kampe, Andreas Alm, hvornår er det, vi skal, vi skal begynde at sige, at at nu, at nu har han fået nok tid til, at man burde kunne se de første skridt. Ja, altså det, der synes jeg ikke, vi er endnu. Altså jeg synes stadig, det er nyt øh, for en træner, altså at, at have haft øh, ni kampe. Altså jeg, jeg synes, man skal se en længere tegning. Øh, og jeg synes faktisk også, at man kan se nogle af de andre hold, som har haft den samme træner i længere tid. Ja. Nu er vi på Jes Torup, for eksempel, øh, som også var øh, shaky i starten på FCK. Og hvor, hvor var FCK henne? Nu er der kommet en form hos dem, fordi man har holdt fast i det. Så lad os give ham de her en halv sæson, og så lad os se fra starten af foråret, hvor det bærer hen, hvor han også har en preseason i foråret til virkelig at kunne sætte sit aftryk. Det er måske så langt, vi skal hen, før vi kan se noget. Lad os så springe videre til, til søndag eftermiddag, hvor Randers, de to, imod Nordsjælland. Og sikke en kamp, vi fik, eller sikke en, en første halvlej, vi fik, for vi fik hele fem mål i, i første halvlej, og det var så det, og så tænkte jeg på som det første, om det er, fordi nogle gange, eller man har det med at tænke, nu er fem mål i første eller nu skal jeg lære det fuldstændig i anden alder. Men er det god reklame for Superligaen, at vi har sådan en målrig kamp, fordi omvendt, så går det jo ud over kvaliteten. Der var jo ufattelig mange øh, børnefejl også ja. i sådan en kamp. Så det er sådan lidt en, øh, en, på en vækstgål. Hvor, hvor er vi henne der? Ja, altså for den objektive seer, der er det jo fantastisk at sidde og se sådan en kamp. Jeg synes, den var helt vildt fed at sidde og kigge på. Jeg tror ikke, trænerne synes det var specielt sjovt øh, at sidde og se på alle de fejler, alle de øh, omstillinger. Det var en fuldstændig åben kamp, det var et chanceårgiv. Øh, så for, for os, der sad og så på, der var det vanvittigt underholdende. Øh, det var samtidig de to hold, der har lukket flest mål ind af top 6 holdene indtil videre. Der er de så stadig øh, efter den her kamp, men det var de også inden kampen. Øh, som Man havde måske regnet med, at det blev øh, øh, en kamp med masser af mål og lidt øh, historik i de to holds øh, møder. Så de sidste øh, fem kampe, der er der øh, scoret 16 mål inden i går. Øh, det, er så, også helt så, det er helt vildt. Det er helt vildt. Jeg synes, det var helt vildt fedt at, at sidde og kigge på, øh, men jeg tror, der er nogle trænere, der, der skal hjem og kigge lidt på, hvorfor det blev så åben som det gjorde, fordi det er jeg sikker på, at Thomas hvad ikke vil have, og vi har faktisk rost øh, FCN før, for at de faktisk har fået en bedre defensiv Øh, og øh, det var der ikke meget af i går Fordi der var øh, åbent i begge ender måske. Der var en lille sjov og spændende situation Inden, øh, inden kampen Hvor øh, FC Nordsjællernes assistenttræner Frank Jortebjerg øh, Han har udtalt til deres egen podcast Hvor han siger om Randers De spiller effektivt og er svære at håndtere Fordi de er rigtig gode i det her andenboldspil Og så er de også rigtig gode til det her spil øh, Som for nogen virker ustruktureret Eller tilfældigt Men det er det jo ikke For det er Randers måde at gøre det på og det er de pisse gode til. Thomas Thomasberg sagde efterfølgende til TV, at det måske var en smule mangel på respekt. Øh, bare fordi, et Randers ikke spiller på samme måde, som, som FC Midt eller FC Nordsjælland gør, så kan man stadigvæk godt øh, spille fodbold. Og det kræver jo også, at, at når man så også udtaler sig på den måde, at de så kan gå ind og vinde. Og det har de jo så ikke kunne gøre over Randers. Hvad siger du til hele den her situation, Hanskov? Fordi personligt kan jeg ikke 100% se, at Blom Hjordebjerg udviser sådan den store mangel på respekt her. Nej, men det er jeg også lidt enig med dig øhm, i. Han jeg, fortæller vel bare tingene, som de reelt set er, måske siger han måske bare lidt for meget. Ja, men et eller andet sted, så, så synes jeg måske også, at det er godt nok, at der bliver sådan gjort lidt mere nørdet ting øh, i det forhold, ligesom at fortælle nuancen i fodbold, som man ikke bare sidder og... og af vid, og man og mandagstræner, som vi også sidder og leger nu. Så på den måde er det kun godt. Jeg synes, der er sådan lidt flere forskellige ting i det. Jeg synes måske, det er lidt forsøgt, at Anders de, de, og Thomas Thomasberg kæfter op omkring den her chance. Det kunne have været meget værre. Trash Talk, der kunne have været sagt om den. Jeg tror, det er lidt at gøre med, at Thomas Thomasberg egentlig føler, og savner, at han får den kredit og den respekt, mm. som han egentlig har... Fordi det randershold, han har fået bygget op, er mere end det der. Men det er stadig de dyder, som der bliver nævnt, som de er suverænt gode til. Og så er de fået lagt på. De er blevet bedre til at spille. De er blevet et, et, et, et fornuftigt, øh, godt spillende hold. Men det er jo ikke et hold, der bare tager hundredvis af chancer. Og, og det synes jeg heller ikke. Altså der, fodbold behøves og skal ikke spilles på en og samme måde. Øhm, så det, det er trods også det, der går gør det sjovt. Det er, at der er mange meninger øh, omkring, hvad, hvad god fodbold er. Men jeg, jeg, jeg føler jo, det er lidt en, en ros. Ja, altså, til den måde, Randers gør det på. Ja. Altså, han roser jo, at de er sindssygt dygtige til det. Og det kan godt være, at noget af det ser ustruktureret ud. Jeg tror måske, det ordet ustruktureret, som Thomas per er, er blevet fortørnet over. Altså, jeg, jeg ser ikke noget i det her. Og nu kender jeg også Frank en lille smule. Han er altså en gentleman. Mm. Altså, han kunne ikke finde på sådan at, at skyde til højre og venstre. Og sådan. Sådan, sådan er han ikke. Så jeg, jeg kan slet ikke se, hvorfor man skulle blive fortørnet over sådan en udtalelse, hvor han øh, faktisk prøver at rose det, render sig gode til. Øh, og så har de nogle andre nuancer osv., som, som de også har i spillet. Det her, det er en af dem, som de er sindssygt gode til, og der er jo flere. Men nu, nu får jeg lige at drage en, en helt anden parallel til, til det andet univers. Den her Jordan-dokumentar, The Last Dance, der siger Michael Jordan, at han tog alt personligt. Altså lige meget, hvad der blev kastet i hans retning, det skulle bare have snæret den af, at det var en provokation, så brugte han den som motivation til, at han kunne yde noget. Er det måske lidt over i den her, at de nærmest bare prøver at hive alt ud af det her, og så prøver at motivere øh, spillerne? Fordi jeg Maxen går også ud efterfølgende ud og udtaler, at det var respektløst. Og jeg sidder igen og tænker, mm, det var det jo ikke 100%, men I brugte det måske som motivation. Er det ikke også fint nok? Øh, jo, hvis de kan bruge det til det. Øh, altså, så kan de jo godt pifte historien op, hvis de virkelig kan bruge det konstruktivt. Uh, ellers så synes jeg, at uh, det er ja, det er en lille dråbe i glas vand. Jeg synes ikke, der er noget i det som sådan, der skulle uh, gøre en for tørren. Men synes du, det er, at det var fortjent, at de så ender med at, uh, at vinde 3-2? Det er jo lidt unødvendigt på en eller anden måde, at de lukker, at de lukker Nordsjælland ind i kampen. Erik Marksen laver mm. den her fejl uh, til 3-2-målet. Ja, jeg synes, det er fuldt fortjent. Jeg synes, de havde uh, de største chancer. Jeg synes faktisk, de, uh, de spiller bedst. Uh, ham, O'Day, som de har fået, mm. øh, så også sindssygt spændende ud. Æ, og der kommer jo til at være et, et lille twist, fordi deres øh, kan man sige, stjerneangriber, Marvin Eko, når han kommer tilbage. Hvad gør man så? Æ, Vito startede også ud i går, og både Kamara og O'Day spillede godt og scorede begge to. Så der kommer til at være en eller anden øh, øh, angrebsdyst om, hvem der skal starte på Randersholdet. Men det er, jo, det er jo et eller andet sted positive problemer, Thomas Berg har når spillerne de rammer noget, men, men helt overordnet, så var det fortjent at Randers vand, det synes jeg. Men det er vel også meget godt, at de har det her luksusproblem med, hvem de skal starte med, når de også har de her europæiske kampe, fordi i midten der spillede Randers så europæisk fodbold, hvor man fik 2-2 mod AZ fra Holland, og hvis vi bare lige isoleret set tager den start på Europa, så er det vel okay, eller hvad, at man starter med, med udgjort mod AZ? Ja, det er det rigtige start, det synes jeg. Og hvad, hvad, hvad, hvad tænker du i en gruppe med Jablonic og, og Klui, fra, og så as nu her? Hvad er så succescetatet for, for Randers i den her gruppe? Oh, ja, altså der er jo ingen tvivl om, at på papiret så er de det... De, nu skal jeg passe på, og ikke at få Thomasberg efter mig, når jeg siger dårligste. <laughs> <laughs> Men i hvert fald dem, som har øh, øh, tværste forudsætninger for at kunne gå det videre. Men altså et eller andet sted, Randers, jeg synes, de, de, de gør det godt på... På, øh, på, på den måde, som de spiller på så øh, Jeg vil ønsker at kunne sige, at, øh, at de bare lige øh, klarer sig videre, men, men, men, men et eller andet sted, så skal de jo også øh, ja, sådan noget? lære at spille de der europakampe der. Øh, så øh, altså, Jeg vil ikke stå og sige, at øh, for at Randers ikke kom videre for det, øh, det, så har det været en, en dårlig pulje for det. Det, det vil være unfair. Altså... Bund og rundt, der, der, hvor man skal, skal måle dem, det de kan blive ved med at holde den kørende i, i og Nu klarede de den mod Nordsjælland, hvilket jeg tror, at de føler at de er den største skalp i det der med, at de får en udgjort i, i Europa, men mest vigtigt for dem, at de vinder i Superlingeren. Det, det havde de rigtig meget behov for at vise for os for os og os, os andre. Hvad, hvad med Nordsjælland nu her? Efter en start, hvor vi i nogle af de andre udsendelser har snakket om, at, at nu overrasker de igen, mm. og nu er de igen med op. Så nu har de tabt tre kampe i strej. Mm. Øh, først efter de tabte til AB senest mod, øh, mod Midtjylland og nu altså mod Randers. Øhm, men er det ikke også sådan det, man på en eller anden måde kan forvente med et så ungt mandskab, at øh, der er højt at flyve og lave det fald? Hmm. Jo. Øh, jo, jeg har det bare lidt med det der med, med et ungt mandskab, fordi øh, det kan vi jo sige hver gang om Nordjylland. Det kommer ikke til at ændre sig, og det kommer ikke til at ændre sig i fremtiden. Jeg synes bare, at de unge mandskaber, der har været i de seneste sæsoner, der har de overrasket gang på gang. Og der har været downperioder, og der kommer downperioder, når man har med så mange unge spillere at gøre. Jeg synes bare, at deres downperioder plejer at komme rigtig fint ud af. Og det tror jeg faktisk også, at de gør den her gang, fordi jeg kunne ikke forestille mig andet, de ryster heller ikke på hånden i selv selvom de tager tre i træk, fire i træk osv. De kører videre i samme rytme, øh, og ved godt, at de nok skal få skuden på et eller andet tidspunkt, så det skal nok komme. Øh, og hvis jeg lige skal slutte den med, øh, jeg er fuldstændig enig med ønsker over, at jeg tror, Randers synes, at det her, det var, det var meget forløsende for dem, for de har ikke vundet, øh, siden de har startet deres europæiske mm. eventyr her, øh, mod Galatasaray, De har de ikke vundet i Superligaen. Det var deres første sejr i syv kampe, hvis man tager alle... Øh, Superligakampe og europæiske i træk, siden de faktisk nummer et. Så jeg tror, som Ørnskov siger, at det var den største sejr for dem, det var at kunne vise, at de kan vinde i Superliga'en efter de har spillet europæisk. Ja, fordi næste gang, der har de jo så, de har Midtjylland Randers. Mm. Og vi, igen, det er jo en ting, vi snakker om uh, uge efter uge, men det er det her med, når man skal inkorporere en Europa i midtugen, og så have Superliga'en. Så snakker vi om i sidste uge, at, de stille roligt måske vi drysle lidt af i forhold til uh, i, i, i tabellen. Uh, men nu vinder de så. De har der næste gang. Er det stadigvæk, uh, hvilken følelse sidder du med nu her, uh, Beckman, med dem? Er det stadig den samme som det her sådan solidt ja. mandskab, ja. Uh, som nok skal finde sig ind i den Nu putter jeg ordene i på dig. Ja, men uh, det må du også gerne, fordi det, uh, det er jeg ret sikker på. Det er. De er så solide, Randers, og de ved, hvad de gør. Uh, og så synes jeg, at de har fået uh, faktisk en forholdsvis bred trup, når alle er klar til at kunne klare både at spille øh, onsdag og søndag, eller det sådan, øh, selvom det ikke er sådan, men, men, men uger. Øh, så jeg er sikker på, at de, de holder flowet og får nok point øh, til, at de øh, ligger solidt i Superliga. Du sagde det her med, Ørnskov, det her med Thomas Thomasberg, den her mangel på øh, hvad hedder det, anerkendelse, som han ikke får. nære det ham? Altså, behøver det at nage ham? at han ikke får den her... For eksempel, nu synes han, at han ikke fik den fra Hjordebjerg. Men behøver det overhovedet nage ham? Fordi han kan jo kigge ned på tabellen og se, at Randers ligger 4 i Superligaen, har 17 point efter 9 kampe. Sidste sæson gjorde de det fremragende. De er pokalvindere. Betyder det så meget, hvad, hvad det er, at, at, at folk og andre synes? Fordi han er jo ikke den her... Han er blevet meget bedre i pressen, end han var førhen. Men hvorfor skal det nage ham på den måde? Jamen, øh, jeg ved heller ikke, om det er ham. Og så samtidig, så vil man selvfølgelig gerne have kredit for det store arbejde, øh, han har gjort. Øh, så, så det forstår jeg godt. Jeg tror måske mere, det er hans måde, var på, at han prøver på at skabe lidt, lidt røre i anden omkring, øh, omkring Anders, som det er måske er der, der er mest øh, fokus omkring. Øh, og så samtidig det, så, så, så måske hans måde, hvorpå han prøver at, at lægge lidt mere på ham selv som, som person, og prøver på at... Og, og gøre sig selv måske en lille smule mere øh, farverig, øh, og, og det er vel det, det, det, jeg tror, han prøver på, og nu så sidder vi alligevel og, og snakker omkring ham og Anders, og så, så det er jo i princippet lykkes, øh, men et eller andet sted, så, øh, så må jeg sige, jeg kan også godt lide den Thomas Thomasberg, der øh, ikke behøver at, og, og skal, at råbe omkring alting, og, Uh, og uh, var det ikke her sidste kamp i Europa, hvor, hvad hedder han, den gamle, nu har jeg lige glemt, hvad han hedder, Nordslandskiberen, der er lige blevet solgt til Vindal. Vindal. lige uh, Han havde han ikke også en kommentar til ham, at han mener, at vindag havde sagt et eller andet negativt. Så, der, så han, han er da lidt ude og er lidt spydet, øhm, som er meget atypisk for Thomas Berg. Men er det en stil, han sådan har påtaget sig? Nu, nu bliver det meget om Thomas Thomas Berg, hmm. men hvilket jo er, er sjovt nok, når han er sådan en, en meget stille fyr på en måde. Men er det en stilændring? Som, som egentlig gavner ham. for jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor det skal nage ham, at, at han skal have den anerkendelse. Nej, men vi, vi skal jo heller ikke så langt tilbage, at øh, før at øh, han nærmest, øh, selvom jeg havde det ord, men var sådan et, lidt et i medierne, og fik det prædikat på sig. Øh, det kom han godt ud af, synes jeg. Øh, jeg. Jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man gider gå op i, øh, i sådan nogle små ting, som jeg synes, det egentlig er. Altså, hvis der virkelig var noget, der øh, øh, var op at vende omkring noget negativt, omkring Randers, og så videre, så kan jeg godt forstå, at man svarer igen. Men på sådan nogle små, øh, jeg vil ikke engang kalde det stikpiller, som der har været nu her, øh, det synes jeg, man skal være for stor til og øh, overhovedet og at gå ind i en diskussion om. Jeg må sige, jeg synes også, de har været øh, tudefjæs. Øh, fordi jeg kritiserede på et tidspunkt Randers i, øh, i en blog, som jeg har skrevet her på, på, på bold.dk, og øh, der fik jeg en besked fra, fra en i, i Randers, som lige skulle ytre sin mening, øh, og mente der i hvert fald ikke, at det var i orden at skrive. Mm. Det ligger så længere tid tilbage, og jeg synes, de er kommet efter det, men øh, bare for at sige, det der prædikat med det er de så kommet efter, og har så sandelig også vist øh, rigtig gode resultater efterfølgende. Bare lige for rundt af på Nordsjælland, nu har de spillet tre kampe i Jylland, øh, hvor de så ikke har fået øh, sejre med. Men er det ikke en pisse ligegyldig statistik, at, som, som også bare plejer journalister og videre at man ikke får point i Randers, fordi, eller ikke i Randers, men i Jylland? Eller hvordan har I det med det? Fordi jeg, jeg kan ikke personligt se, at øh, det her med, at nu er det tre gange, de har været i Jylland og ikke har fået point. Er det ikke ligegyldigt? For mig fuldstændig. Altså, øh, og hvis, øh, hvis vi fik det at vide hos os, at vi ikke har vundet i Jylland i tre kampe, så jo. be it. Altså, ja, altså, ja. ja, det er det samme om det i Sjælland, Jylland, ja. øh, whatever udkamp Ja, præcis. Så os... Det er bare væk fra eget stadion. Ja, det er væk fra stadion. Men altså har også en kæmpe fordel ved deres kunstgræsbane, ligesom Selkeborg i øvrigt har, og ligesom alle andre, der har kunst på deres hjemmebane, har. Og det er, det er statistisk bevist, at det giver en fordel for hjemmeholdet at have en kunstgræsbane. Og det er det også for Nordsjælland. De skal nok få deres point på, på udebanen også, men det er selvfølgelig, der er et eller andet mærkeligt ved at skifte hver uge fra at spille på kunst til at spille på almindelig græs. Det er en svær øh, øh, løsning øh, Men jeg ser ikke Det som et problem At de har tabt tre kampe i Jylland det, det kan jeg ikke se Men hvordan er det så Når man er vant til at spille Fordi jeg forstår godt for andre Der lige pludselig skal spille på kunsten Men når du i, i flere år hele tiden skifter frem og tilbage Hvordan er det så for kroppen Fordi har man, man har vel en træningsuge Så der hedder Hvis man spiller på græs mm. Så træner man på græs i ugen op til Hvis man spiller hjemme på kunst Eller hvad Øh, nej, altså Nordsjælland, Nordsjælland plejer ikke at gøre det. Jeg mener faktisk, at de gjorde det op til den her kamp i, øh, i Randers. Men ellers så plejer Nordsjælland som sådan ikke at skifte over og træne i ugen op til, de skal spille på udebane. Så plejer de faktisk bare at holde sig på deres kunstgræsbane. Øh, nok fordi også, at banerne er så gode, som de er i øjeblikket. Det er måske anderledes, når, de, øh, når, når banerne bliver efterårsagtige eller vinteragtige. Så kan det godt være, at de skifter lidt. Men ellers så plejer de faktisk at blive på kunsten. sjov at jeg så lige tænkte noget andet. <laughs> Lad os uh, runde af for den kamp, og runde af for uh, første halvleg efter en uh, lille skiller, så er vi altså tilbage med anden halvleg og med uh, mange andre spændende kampe. Her i anden halvleg så skal vi så nørde de, uh, de andre kampe i Sublevigand, og jeg håber, vi kan komme uh, rundt om alle, der er måske lige en kamp, der, der har mindre fokus til sidst, men øh, inden vi springer ud i det, så øh, vi har mobile pay, eller mobile pay som sponsor, øh, og vi har jo snakket om bødekasser i, i alle de andre afsnit, og, og det gør vi altid starten af den anden halvleg her. Og vi snakkede lige inden vi gik på her, om stille og om bødekasser. De findes jo alle steder, og, og det er jo noget alle klubber bruger, og så bruger man den til flere forskellige formål vi har også først snakket om, at der har været sjove bøder, mm. Det her med, at der var en spiller, der kom ud med krøllet hår, som stadigvæk er den mærkeligste bøde, jeg har hørt om. Ja, um, også her. Hvis I sådan, er der andre, har I fået bøder for et eller andet uh, specielt? Altså, nu er der ikke uh, super meget krøllet i jeres hår, kan jeg se. Uh, heller ikke i mit eget. <laughs> Men om, om der har været nogle mærkværdige bøder, et eller andet, der er blevet givet uh, i, i tidernes løb? Nu kigger jeg over på dig, Bækman. Er det egentlig ikke bare for det meste øh, sådan nogle standardbøder med at øh, glemte ting, og man må ikke pisse i badet og... Øh, den standard, den, står på, den tror jeg står på, på alle. Ja, ja, gør de ikke det? Øh, men altså, det der er fedt ved de her bødekasser, det er jo, at det bliver brugt til noget øh, socialt, og det bliver brugt til en eller anden bødekassetur. Øh, og det er, jo, øh, det er jo også derfor, at folk ikke er utilfredse, når de øh, betaler, fordi de ved, der kommer noget i, i, i den anden retning på et tidspunkt, som er super sjovt. Øhm, men, men bøderne bliver jo et eller andet sted øh, leveret af bødekasse formændene, og hvad de så finder på af finurlige sager, man skal have bøde for det er jo op til dem øh, og nu øh, havde jeg den her med krøllet hår for 100 år siden <laughs> øh, og Øren har sikkert nogle andre ting, som er, er, er mærkelige, men, men mest af alt, så er det jo sjovt, at man får noget ud af de bøder, man smider i kassen Jeg spillede sammen med en spiller, en unangiven spiller en unangiven klub som ankom altid for sent Uh, han var ikke dansker, men han kom altid for sent til træning. Uh, lidt ligesom de der historier, man har hørt om man Døj, der nærmest uh, kom ind på anlægget, ude på tieren, samtidig med at spillerne var på ud af banen. <laughs> uh, og jeg tror, alle klubber har sådan en spiller, som altid hvert fald, hvis, man så, hvis det så resulterede i, at man skulle i byen eller noget, i hvert fald var han, der stod for halvdelen af den uh, drikkelse, der var. Uh, det hvert fald, uh, jeg tror, alle klubber har sådan en, en ja, kan man sige, gå så en, en sjov spiller, der, der har ens egen regler. Men altså i hvert fald til, øh, til alle derude, hvis øh, I skal have en app, så hop ind på den her MobilePay eller den hedder Mobile Pay box og hent den. Den samler alle jeres bødkasser øh, et sted, og øh, så kan jeg også de her formand, de behøver ikke at, ja, komme, jeg har også haft mange bødkasseformen efter mig øh, i, i tidernes løb, som kommer der renter på osv. Så øh, hent da lige den her app, så samler I det et sted og det er med et swipe, så får jeg overført øh, bøderne. Lad os komme tilbage til fodbolden. Søndag, der øh, havde vi en, øh, en meget speciel kamp øh, mellem øh, to hold. Det ene, Sønderjyske, det andet, Brøndby. Søndag eftermiddag, der tog øh, Sønderjyske altså mod Brøndby i, i Haderslev. Øh, en kamp, som endte 1-0 på et mål til øh, allersidst til Sønderjyske. Og det var der en kæmpe overraskelse eller hvad Martin Ønskov? Ja, det var det da. Æh, men, men altså, når man sådan kigger sådan over sæsonen, så, så synes jeg ikke, det er så overraskende, at, at Brøndby havde problemer. Øh, og altså, spillet i Haderslev er ikke let. Altså, det, det er en rigtig, rigtig svært sted at spille. Så, så det bliver altid de der rodede kampe. Øh, og det, det blev det her egentlig også. Altså, Brøndby havde ikke evnerne til at, at, at, at rigtig at skabe noget. Øh, og formod et eller andet sted at egentlig kunne blive dårligere. Øh, og øh, der var simpelthen så mange fejl, øh, både den måde, de, de ligesom prøvede at, at skabe chancerne på, men, men Brømmys største chance var jo næsten, da Mathias Greve, han takler sig igennem æh, forsvaret, og den, du ved, kampen bliver rundet fint af på det mål, som Sønderjysk også øh, øh, scorer og vinder på, også en gang rød butik, øh, så, så, så du ved, de to ting opsummerer meget godt øh, den kamp. Det, altså for nu vinder Sønderjyske til sidst, det, den kunne jo lige så godt have en, øh, en kryds, og det har jo stadigvæk været et skuffende resultat, synes jeg, fra Brøndby's side af, fordi vi har snakket Sønderjyske så meget ned. Men vi er også bare nødt til at sige, at Sønderjyske leverer altså en, ganske, en ganske fin, i hvert fald første halvlej, ja. Men en kamp, hvor de bringer rigtig meget til, til spillet. De søger, øh, de søger chancerne i første halvlej. Ja, altså øh, deres gameplan var, var totalt veludført, fordi øh, inden kampen, der... Øh, fortalt deres træner Boris, at de ville køre på omstillingen, lade Brøndby præge spillet, se hvad de kunne, tvinge dem ind i midten til at lave fejl, og så køre omstillinger derfra. Og det var lige præcis, hvad der skete hver evig eneste gang. Og Brøndby de hoppede i fælden hver evig eneste gang. Kevin Schempe spillede en, en frygtelig halvlej, inden han blev skiftet ud, gav mange bolde ind i, i midten, hvor Sønderjyskens øh, bedste erobringsspiller er, og så kørte de omstillinger. Så, så Sønderjyskets gameplan var fuldstændig veludført, det var smart, det var ikke specielt øh, Boris-agtigt, fordi det er jo ikke rigtig sådan, han gerne vil spille, men det var en smart veludført plan mod et, øh, et Brøndbyhold, som har haft det svært, når de skal præge kampene, og det har vi jo snakket om før, det havde de igen, de er ikke ret gode til at præge kampene, og det, det bliver bare sådan en en lidt ond cirkel, Brøndby kommer ind i, fordi alle folk snakker om, at Brøndby ikke er specielt gode til at præge kampene. Så modstanderne, de, de spiller jo mm. efter at tage Brøndbys omstillinger ud, som har været deres øh, klart stærkeste våben indtil videre med øh, Ure og Hedlund. Og de er bare usynlige i øjeblikket. Altså Hedlund er undervejs, men Ure ser man jo ikke i, i øjeblikket. Øhm, så modstanderne har læst Brøndbys øh, stærke... Øh, Øh, punkter, og, øh, og tager simpelthen deres øh, profiler ud af kampen i øjeblikket, og det er, at Brøndby har, har de ikke haft et, øh, et modsvar på endnu. Lige inden vi, vi hopper til Brøndby, så vil jeg gerne lige runde øh, Sønderjysk af, fordi at vi har jo sad Sønderjyske ned i det her program her. Øh, du havde den som, som nedrykker inden sæsonen godt nok, men hvor, hvorfor er det, at de lykkes lige pludselig i den her kamp her? Ja, nu, nu spiller de, de godt nok på, at de overlader initiativet til Brøndby, men jeg ser der en... Og der er en bøde her til en. Øh, der kan han, det var ikke mig. Den er fly mode herovre. <laughs> jamen, jamen så. Det må det være en eller anden i, om bagvæggen. Nej, ønsker de, øh, de leverer en, en kamp nu her, hvor det er, jeg tænker, nu er de tilbage sup. Altså nu har nu de meldt sig ind igen. Nu er det noget af, hvad jeg godt kan se. Hov, hvis de kan fortsætte med det her, så kan de da godt øh, overleve Ørnskov. Bestemt. Jeg tænker lige telefonen, fordi det var åbenbart mig, der havde fået den her bøde her. <laughs> Nej, men, jamen, altså... Der, der er da ingen tvivl om det. Jeg synes også, at, at Sønderjyske har jo, har jo set, øh, altså, eller i hvert fald fået det der prædikat hver eneste år, at de rykker ned. Og det, det, det har de jo ikke gjort. Så hvor, altså, hvorfor skulle det ændre sig nu? Er jeg er med på, at der er jo to hold, der skal rykke ned. Øh, så, så, øh, så på papiret, så ser det... Ser det øh. Men det skulle det vel lige præcis være nu her, fordi at der har været alt den tumult, der har været i klubben, med de her amerikanske ejere spillere, der er råget ud. Jeg mener, der er 10 spillere, der er råget ud af Sønderjyske, og 10 spillere, der er kommet ind. Så det skulle vel netop være nu, at den her tese passede med, at, at nu, nu nu ville det ryge ud. Og de samtidig også startede de første inden den her kamp, 8 kamp, med at spille sådan lidt vagtende fodbold. Bestemt, og det var, det var faktisk lige nok, det, det er også sådan at sige med, det det der med, at man prøver på at ændre stilen lidt. Uh, og, og det er mange gange det aller, aller værste. Det er det der med, at man går fra en ting til en anden ting. Uh, den, den periode, det er, det er en svær periode, hvor man skal passe rigtig, rigtig meget på. Og det, det er der, de står. Altså den der... Øh, jeg, tror, og jeg tror også, jeg sagde det, øh, hvad der, det til sidste øh, møde, vi havde i mandags, med, med det der med, at Brøndby var lidt i en intensitetskrise. Det, det er også lidt det samme med, med Nordsjælland. De, eller hvad hedder det er med, at de ligesom skal finde ud af, hvad, hvad er det for en dyder. Øh, er det den her stå lidt, køre lidt omstilling, som de lykkedes sindssygt godt med mod... Øh, mod Brøndby her, øh, som har været Nordselands, hold kæft mand, ved jeg, det er Sønyskes, øh, <laughs> måde at, at spille på. Så, så, så de skal jo hurtigt finde ud af, om, om vil, de, hvad er det? vil de gerne spille fodbold, eller vil de køre de der hårdt arbejdende dyder ind, øh, som, de skal, som de skal klare sig på. Sønderjysk, de, de, de kommer ikke til at lægge sig ned, uden at, at levere en kæmpe kamp om, og skal, skal, skal, skal overleve, så det, det, det, det, altså, jeg tror, at de kommer til at kæmpe til, til det sidste. Flot, flot kamp i går, men hvis vi så vender den om og kigger på, på de regerende mestre for Brøndby. Nu har de spillet ni kampe, og man har 8 point. Øhm, hvad, altså, hvad, hvad er det, der foregår ud i, i Brøndby? Nu er det vel ikke bare... Det, det er ikke gået godt. Det må vi jo ærligt indrømme nu her. Jeg er i tvivl om, personligt, nu er det jo ikke bare selvskrædet, de kommer i top 6 overhovedet. Nej, det er det ikke. De har vundet én ud af ni kampe. Øhm. Godt nok spillet fem uger og men alligevel, øh, deres... Altså, som jeg sagde før, jeg, jeg tror også, at det har meget med øh, modstanderne at gøre, hvordan de øh, læser Brøndby. Og øh, sidste år, der var de rigtig gode til at gøre øh, kampene åbne, så de både kunne øh, leve på deres omstillinger, de kunne få en masse standarder, men de var også sindssygt gode til at, at få lukket af nede i de bagerste kæder. Så der blev ikke scoret ret mange mål mod, mod Brøndby. Lige i øjeblikket, der føler man nærmest... Altså, det er jo Mads Hermansen, der holder med i kampen, i, i hvert fald i første halvdel i går. Fantastiske øh, redninger, han har. Men, men vi kan jo ikke sætte en lid til en ny ung målmand hver gang, at han skal hive den ene mirakelredning om efter den anden. Altså, i går var deres forsvar shaky igen. Det var det også, da de spillede med fire. I går var de nede og spillede med, med tre igen i, i bagkæden. Men det var shaky, også fordi, uh, som jeg sagde før, Schembe ramte en, uh, en virkelig dårlig dag. Uh, men, men der er flere ting i det. Altså, jeg tror, at det, det værste for Brøndby i øjeblikket, det er det her med, at de ikke kan finde nogle løsninger på, hvordan de skal score, når... Uh, uh, når deres omstillingsspil er taget ud, så de ikke får åbne kampe, men får lidt mere låste kampe, hvor de selv skal dominere. Øh, fordi de har jo masser øh, possession i går. Altså, de har jo 65 procent, og det er jo meget. Mm. Men hvordan bruger de bolden i de 65 procent? Det er jo ikke specielt dygtigt, det de gør. Øh, de laver stort set ingen øh, store chancer. Øh, og det tror jeg er deres største øh, hovedbrud i øjeblikket. Hvordan får de... Øh, konverteret alt deres øh, possession om til at, øh, at lave store chancer. Øh, og det er, jo, det, det er jo det, alle hold leder efter et eller andet sted, fordi de fleste hold vil gerne have bolden mest. Altså, fordi så er man i kontrol, tænker man. Der er også nogle trænere, der faktisk er okay med ikke at have bolden så meget, men så være rigtig, rigtig effektiv, når du øh, har bolden. Og lige nu, der er Brøndby øh, på en rigtig, rigtig dårlig øh, vej, fordi de har bolden forholdsvis meget i kampene, men de bruger den bare ikke specielt godt. Men har de, været, har de simpelthen været for nemme at, at læse? Fordi nu ved jeg, jeg ved godt, at de har, fået, de har, de har solgt deres bedste spiller sidste sæson i, i Lindstrøm. Og der ryger også bare meget offensivt ud. Men det bør vel ikke være så simpelt, at man fjerner én spiller, som endda i sidste sæson blomstrede. Han var lige kommet op i sidste sæson at man fjerner ham, og så er der bare rigtig meget, der ryger Jeg ved godt, at der er rigtig mange mellemregninger her, men, men i og for sig, det er jo lidt det, du siger, Bækman. Det har været ret simpelt, Ørnskov, at sådan fjerne gnisten fra Brøndby til Bestemt. Jeg tror også, man skal lige huske, at, at jung øh, havde en kæmpe, kæmpe stor rolle i det der Brøndby-opspil. Øh, og øh, de perioder, hvor de egentlig havde boldt meget i, i guldsæsonen sidste, der gik unge også op og læser sig som, som, en, som en ekstra midtbanespiller, øh, og skabte et overtal der. Øh, så han, han var med til at skabe rigtig meget sammen med, at, at de offensive spillere på det tidspunkt ramt noget mere. Øh, Men hvad gør det, når, når, sådan en, når, når vi har en, en venstre stopper i sådan en træbarkkæde, træbar der kommer med frem og er rigtig god på bolden, og egentlig skaber det her overtal på midtbanen? Jamen, ligesom du sagde der, det skaber det overtal, som, som der ligesom der, der er behov for, for nogle gange, når man står med tre mænd tilbage lad os sige, mod én øh, angriber, jamen, så er det alt for stort overtal, og så mangler du spillere længere frem, øh, og det var det, uh, Junge, han var så sindssygt dygtig til at ligesom fornemme, okay, hvornår skulle han hjælpe, når skulle han blive tilbage og sørge for, at der var, ligesom var lukket bagud til, og øh, Ja, Kevin rammer en, øh, en rigtig, rigtig dårlig kamp øh, i går, og det, det er jo ikke der, han har sine styrker, og lige skal op og være ekstra midtbanespiller. Øh, så, så på den måde, så, så, så mangler de noget. Øh, øh, både lidt øh, struktur og måde, de skal spille og styre spillet bagfra, og så øh, mangler de spe, øh, specifikt nogle offensive øh, øh, løsninger, som de har, de har mistet ved, at øh, Lindstrøm ikke er der. Hvis vi er det, hvis vi kigger på, på øh, nye indkøb i den her sæson? Har de været... Og nu det kigge, nu, vi kan jo godt tage spillerne. Nu skrev jeg jo selv til jer, jeg synes jo, jeg har været imponeret af Kevin Tjempe, og jeg synes jo egentlig, kabel har vist nogle gode takter, og jeg måske mangler lidt mere fra, fra grebe, men... Og der har været nogle andre spillere også, men er der ikke... Øh, har ikke manglet noget på den front? Vi snakker om et mesterhold, der har vundet, som man også forventer, gå ud og, og, og bruge nogle penge til at kunne styrke sig. Jeg synes ikke... Øh, jo, nu, som sagt igen, der var ros til nogle spillere her, nogle nyindkøb, men... Arh, mangler der ikke lidt? Har der ikke manglet det? Har det ikke... Uh... Det jo, der mangler noget kreativitet i hvert fald. Altså fordi øh, Slimane er vel den på midten, der er mest kreativ. Øh, og når han heller ikke sådan rigtig rammer dagen, det er ikke fordi øh, Radosevic, han sætter den ene mønsterpasning op efter den anden, eller øh, Frantrup for den sags skyld. De har øh, deres øh, forser på det mere defensive og noget restforsvar osv., det er ikke dem, der er specielt kreative og offensivt, så der mangler nogle kreative kræfter, øh, synes jeg. Øh, lige i øjeblikket, der øh, kigger jeg mest på Hitlund. Altså, det, det er ham, jeg føler, det skal komme fra, hvis der skal komme noget. Jeg synes, han er, han er, øh, han er på i øjeblikket. Han er, løber som en sindssyg. Han har nogle af de ting, hvor han kan sætte andre op. Han mangler bare nogle legekammerater. Altså, øh, han, mangler, øh, jamen, han mangler en eller anden form for en lindstrøm. Og Greve, han har ikke fundet rytmen endnu Jeg synes også, at han har nogle gode ting Men der mangler en eller anden, der kan sætte de andre op Og når nu de har så meget på som de havde i går Jamen der er en eller anden, der skal gøre noget ud af ingenting Og, og, og den spiller har de ikke i øjeblikket Det kan Slimane blive på sigt Det er bare ikke nu at hans hvad kan man sige, bundniveau er godt nok til At han kan levere det kamp efter kamp Fordi der er ikke glemt, hvor han laver nogle fantastiske ting men jeg synes også, øh, i, i andre kampe, der forsvinder han fuldstændig ud af, af, af billedet. Øhm, så, ja, hvad synes nogle... jeg, at kigge på deres baks? Mm. Det, de, det er sådan en af de områder, hvor jeg, hvor jeg synes, at de, uh, at de har nogle store udfordringer. Ja. Hvis vi, hvis jeg, vi har snakket om deres baks før. Når de spiller en fembakkæde, ja. de har en, en gammel løb af mennesker, der spiller i, i kampen nu her. Ja. Sådan rent offensivt, så synes jeg ikke, at de er noget... Uh, altså, prangene, og rent definitivt synes jeg, at de er dårligt ja. Og især når de står og ikke er en 3 men når de bliver en 5 så får de heller ikke skubbet op. Nej. Så jeg, jeg ser jo egentlig en af deres store problemer på værende på baks. Ja, jeg, jeg var jo efter dem sidst, da de spillede med fire at de ikke var, øh, var nok fremme. Jeg synes, de, dem de har som vingbaks, de er vingbaks. Altså jeg synes ikke, at de skal ned i en 4 Og så en lille detalje, altså de spiller med, med 11 højrebenede spillere. Ja. <laughs> det er jo ikke, ikke fordi, ja. at det det er det, der skal afgøre det, men, men som ønsker sagde, at man havde Jung på venstre siden af, af, af Tremandsforsvaret, der kunne han altså finde nogle afleveringer og vinkle dem med sit okay. venstreben. Kevin har et OK ben, men det er jo ikke det samme som at være venstrebenet og kunne slå de pasninger, som Jung han var afstanding til. Øhm, så det er også en lille detalje, at man spiller med 11 højrebenede spillere, øh, og det er måske... Måske nogle gange... Øh, forudsigeligt, hvad spillerne gør. Altså, når mennesker skal spille modsat. Jeg ved godt, at han godt kan gå ned til baglinjen og så videre, Men han vil også gerne meget ind i banen. Og det kan også godt blive læst, når man spiller sådan en modsat rettet vingbak. Men det gør vel også de her sideskift. Mm -hmm. Altså det her med, at hvis bolden er i Brøndby's venstre side, så ved modstanderhold Sønderjyske nu her, at den ikke kommer i Sønderjyskens egen venstre side, sådan lige pludselig. Yes. Det vil sige, at altså Brøndby kan ikke stå bredt i den anden kant. Og det gør vel også et eller andet for, for opspillet, at, at banen ikke bliver så bred for Brøndby igen. Yeah. Den bliver meget smal, og det vil sige et meget mindre område for, for, for modstanderen, nu her Sønderjyske at skulle dække op på. Ja, det er du ret i. Og man kan jo øh, forholdsvis simpelt presse øh, Kevin Schempe af til hans venstreben, så han skal ligge og lave pasninger med hans venstreben som bare ikke er lige så godt som hans højre. Mm. Øh, og så har man taget meget af Brøndbys opspil ud, fordi der kommer fejl. Øh, og øh, Kevin lavede mange fejl i går, måske ikke så meget med hans ben, men også fordi, så skulle han trække ind i banen og spille de her øh, lidt våde bolde. Øh, men, men det er en forholdsvis simpel måde at kunne presse Brøndby på, øh, når, når man ikke har den her venstrebenede type, fordi har man bare en enkelt af dem, som de havde med Jung, så gør det det altså lidt anderledes for, for modstanderholdet, at skulle ligge det første pres. Hvor stiller det så nu Brøndby? Fordi at, som jeg nævnte lige før, så har de efter øh, 9 kampe 8 point, og har altså kun vundet én kamp, fem ugergjort og tre nederlag. Sådan rent fremadrettet i, i forhold til Brøndby. Nu har de jo så også øh, spillet i midtugen spillet, øh, i Europa, hvor de spillede 0-0 mod Spar til Prag, som egentlig er et okay tilfreds resultat at, at ligge ud med, eller hvad? Det synes jeg. Og jeg tror et eller andet sted, at Brøndby kommer til at klare det lidt bedre i Europa, end de kommer til at klare det i Superligaen det næste stykke tid. Fordi i Europa kan de få lov at gøre det, de er bedst til som udgangspunkt. Ikke hvad det hold, der skal styre, og kan få lov at køre de der omstillinger, hvor de så til gengæld er rigtig gode. Men kommer det til at gå ud over Superligaen, at de, kommer også, at de også kommer til at have fokus? Fordi vi snakker om det med Anders. Men, men hvad med Brøndby? Jeg tror lidt, det bliver deres fristed hvor de uh, kan få lov at få uh, uh, lidt ro, uh, for at de ikke skal høre på, hvorfor har et mesterhold ikke klaret det bedre, end de gør, og skal forklare sig, hvorfor de ikke har vundet, og hvorfor uh, de kæmper. Og hele den der mølle der i Europa, kan de få lov at gå lidt fri for den snak, og måske egentlig kan få lov at spille der, hvor de er bedst i de der omstillinger, fordi de ikke behøver at præge kampen 100%. Så, der, der, så jeg tror, de kommer til at føle, at det er deres, deres sted, hvor de kan have det lidt frit. Hvis jeg skal være jævnligt her, de er jo gruppen med Sparta, sparta som de, de spiller 0-0 med, og så Lyon og Rangers. Hvis man ikke får point mod Sparta-Prav på hjemmebane, så får man det da vel svært mod Lyon og Rangers? Øh, ja, det, det tror jeg i hvert fald Lyon ser, ser stærke ud. Rangers er da... Ej, den er skulle nok ikke 50-50, men altså det er måske også et hold, man godt kunne få nogle point mod, på hjemmebane i hvert fald. Hvad tror du, med, hvis I lige skulle sådan skyde på Brøndby her? Og hvad er succeskriteriet egentlig? Altså, fordi et, altså skal man, selvfølgelig går man jo efter at gå videre, men ja. øh, er det realistisk? Jeg synes, en, jeg synes, det er en svær pulje, det må jeg sige. Øh, vel også nok den sværeste af, af det, de danske hold har trukket. Øh, jeg ved ikke, hvad jeg synes kriteriet skal være, men selvfølgelig øh, går man og håber på, på et eller andet. Jeg tror bare, at den Superliga, den øh, sidder i baghovedet på dem. Den er... Alt afgørende for Brøndby, at de kommer med igen, så de hele tiden kan komme ud og spille de her europæiske kampe men de er altså 13 og 12 point efter Midtjylland og FCK. Efter ni kampe. Ja. Efter ni kampe. Det, det hul, det nægter jeg at tro på, at de får lukket overhovedet. Så, så jeg synes, deres største fokus, det er, at de skal i gang i Superligaen, og det kan kun gå for langsomt. Lad os hoppe videre til øh, den, øh, den anden kamp, eller den, den sidste kamp, der var søndag aften. Det var nemlig øh, topopgøret i Superligaen mellem FCK og FC Midtjylland. Altså en kamp, som øh, Midtjylland de kunne tage med hjem med til Herning med 1-0. Øh, ja, de tog simpelthen alle tre point i parken Først og fremmest var det en... Øh, altså sikken kamp, vi fik, og... Øh, var det fortjent sig, Ørnskov? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg virkelig... Uh... Jeg ved godt, at øh, FCK øh, havde bolden rigtig meget kvart i Midtjylland for det der røde kort. Dem, jeg synes, at alle er rigtigt, rigtig de befarlige. Øh, og øh, jeg synes, at øh, den måde, at øh, Midtjylland de starter på, øh, har de også en, en, en, en, en, en god kontrol, vil jeg sige. Øh, man havde troet også den måde, som FCK udtalte derinde, at de vi helst ikke have det, at det skulle blive en fysisk kamp, at de skulle lykkes på bolden. Synes jeg ikke rigtig, de det lykkes. Men det er den eneste periode, hvor jeg synes, at FCK får lidt overslag og begynder at skabe lidt og få sat lidt, lidt sammen, det er faktisk lige omkring øh, ja, det røde kort, der, der bliver givet ud. Og det, det, det, det er jo som om, at det, der, det dræbte endnu mere fra FCK, fordi de der tunge drenge, det vil jeg sige store drenge, som øh, med stage og øh, lærer og øh, så, så var der ikke rigtig så meget plads til dem at arbejde med, og, og PPL øh, blev bare fuldstændig lukket ned, øh, og fandt aldrig rigtig sine, øh, sine fødder til at kunne, kunne skabe det helt store. Så jeg, jeg synes faktisk, at, øh, at det var en, en flot og på præcimisk fortjent sejr. Nu snakker jeg jo fortjent ud for, at de var spillet med 10 mand, øh, og ikke rigtig ville andet end at, at, at dræbe den der kamp. Øh. Men hvis vi tager det her det røde kort, der så kommer efter en, en halv time spil. Hvad siger I til den kendelse? Altså, der er vel ikke noget, som helst, der snakker om, hvad, hvad, hvad i helvede går der i hovedet, øh, igennem hovedet på i vandre. Ja. For det der, det, det er, er... Altså, nu var der... Keder, at jeg ikke lige kan huske navnet, men på Twitter, hvor øh, der var en, der skrev, at det ligner ikke, at det er øh, tilsigtet. Mm. Og at det er da 100% tilsigtet, når man løfter sin fod i den højde. Ja. Jeg, nej, der, var, der var ikke nogen tvivl. Altså, selvfølgelig skulle han have været ude. Øh, jeg... Jeg synes, det var en skrækkelig første halvleg jeg sidder og kigge på. Det må jeg sige. Jeg synes, det var et stort frispark, en stor afbrydelse. Øh, ikke specielt godt spil. Øh, jeg synes, det var en fest, der var lidt fasen, må jeg sige. Altså, det, det er en af de der topkampe, man har glædet sig til. Og så bliver det bare en topkamp, som bliver fuldstændig lukket. Øh, så så jeg, var, jeg var ret skuffet over det. Og det var jeg både ind til øh, det røde kort og resten af første halvleg synes jeg også var, øh, var halvkedelig at sidde og, og se på. Og jeg synes, der var sådan lidt, lidt, lidt halvdårlig øh, kvalitet i de ting, som øh, spillerne lavede. Så jeg synes ikke, det var en, øh, en super fed topkamp at se. Det, jeg synes til gengæld var, var super sjovt at, at kigge på, øh, det var den måde, øh, Midtjylland agerede øh, efter det røde kort. Hvordan de ville klare det. Øh, fordi det er der en kold i hovedet, og jeg synes jo, det er hammeren afligt, at en topkamp skal skal få et rødt kort. Men det er ja, den anden side af sagen. Men så stiller de sig simpelthen i en 5-2-2-blok. Ja. Og lukker fuldstændig det centrale rum ned for FCK. Men det er jo smart. Det er jo det, sindssygt det er jo, smart. Det jo, og det er netop det, der er sindssygt smart, for de vil gerne have dem ud på kanterne. Mm. Selv FCK vil rigtig gerne slå indlæg. Der er også derfor, at Vilcek kommer forholdsvis tidligt ind. Måske kunne det godt have været tidligere. Men Midtjylland stolede helt ekstremt meget på Dalskov, på Svirchenko og på Paulinho, at de bare stangede tingene væk. Øh, og så nogle gange, så begyndte de at stikke lidt i, i et lidt højere pres. Men hold nu op en arbejdsindsats, som den der øh, fire blok foran, de lavede, med, øh, med specielt Brumado, som var sindssygt dygtig til at holde i bolden. Øh, Isaksen, som løb som en øh, sindssyg op foran øh, i, i nogle omstillinger. Og så de tog bag i, i Charlize og... Øh, og Onjetica, som arbejdede stenhamrende hårdt. Jeg synes, det var en faktisk underholdende måde at se, hvordan man kunne dem ned for et FCK-hold, som blev mere og mere frustreret, som kampen skred frem, fordi de lukkede dem fuldstændig ned. Men det var vel det værste, der kunne ske for, for FCK, det var, at Midtjylland på en måde kom en mand i undertal. Fordi at, at den der kreativitet, som man får, når man har falk, og man fik der man havde der arme dem var jo ikke eksisterende i går. Nej, helt enig. Og, og det som, bare lige for rundt det, øh, som Beckmann øh, sagde, altså de kontrollerede fuldstændig, hvor de der indlæg, mm. de skulle komme fra. De lykkedes de, på ingen måde, en gang, hvor de lykkedes for FCK, og ligesom få skabt en, en chance, hvor de kommer ned bag dem, hvor de får slået et godt indlæg, noget det der vind, han lige for den, øh, lige for snuden af, af Vitek, som kunne, har haft en kæmpe chance. Det er det eneste, de skaber. Altså, øh, Midtjylland fik bare lukket det hele af, og det var som om, at øh, at FCK-spillerne næsten, det lignede i hvert fald for mig, i TV1, blev bange. Altså, det var som om, de ikke rigtig ville have bolden. Det bare sådan et til siden, til siden, til siden. Det lige for den der også med at blive spillet bagud, selvom de egentlig var alene mange gange, og ligesom kunne have Taget en, ikke fordi de behøver at tage en chance, men i hvert fald gør det lidt mere offensivt, betonet at prøve at slå nogle... Øh nogle lidt dybte bolde, hvor, eller stikninger. Det behøver ikke engang være høje bolde, men stikninger. Det blev sådan lidt ud, og det til siden. Og så, så prøver vi at slå den ind til sidst, og prøve et eller andet, og lukke øjnene. Altså, det var meget, meget, meget fantasisløst. Og der var ingen kreativitet overhovedet. Der er mange af de to spillere, som du, som du nævnte. Der, der, der var det tydeligt at se, at, at det var arbejdshæste, som har gjort det fortrindeligt. Øh, men, men det var for lidt at kunne have... PPL og Vind som, som, som nogle offensive strenge. Hvad det kan man snakke om? Nu har han jo hørt rigtig meget for det førhen æh, Bo Henriksen med at han ikke var så taktisk stærk. Mm. Var det en taktisk genistreg? Det var det da. Og ændrede det på den måde? Det var det da. Ja. Men også øh, fordi det lykkedes. Altså fordi for mig så det jo sjovt ud at man bare åbnede fuldstændig op ud på siderne. De var fuldstændig ligeglade med at deres og så osv. de havde dem. Fordi de stolede så meget på deres tre midtstopper, når, når indlægget nok skulle komme. De var så også gode til at afvise indlæggene, synes jeg. Altså, når de endelig blev slået ind, så blev de blokeret, eller det var dårlige indlæg. Men de kommer eller... også... Nu ved jeg, nu har, jeg, jeg har ikke tal på det, men jeg sad også i parken i går og så kampen. Og de her indlæg, de kommer også... Altså, de kommer meget tidligt. Ja. De, de er ikke nede bagom, øh, så det bliver nogle farlige indlæg. Det er meget tidligt, indlæggene blev slået. Men det var også meningen. Det var også meningen, men... men, men det er jo, hvis vi skal kigge på FCK's problem, ja. øh, om, selvfølgelig skulle de have gjort det anderledes, men de skulle da have kommet om bagved den på en måde. Ja, men øh, jeg fulgte også lidt, hvad der blev kommunikeret fra FCK's bank uden jeg overhovedet kunne høre det. Men jeg kunne se, at, at trænerne øh, gerne vil have, at de blev slået tidligt ind. Altså det gestikulerede de med deres arme, at de skulle ja. slå dem ind rundt om dem, altså mellem øh, træbarkæden og målmanden. Altså det er så sådan ud i hvert fald. Hvad er, at, er hensigten der... med det? Jamen, måske, at øh, hvis de kom ned bag dem, og de havde de her flyveindlæg, jamen, der er de tre i, i, i midten fra Midtjylland, de er så stærke, så de godt kunne afvise det, plus de har en målmand på to meter, som også kan tage boldene. Så jeg tror gerne, de vil øh, kigle dem ind imellem. Øh, og det var FCK ikke dygtigt nok til, også på et skrækligt græstæppe i øvrigt. Øh, nok, at det så sådan ud, men det, det er en anden sag. Ja, øhm. Og det er ret sjovt, fordi, det, fordi at, øh, Næstrup kritiserede græstæppet, da de var i Europa. Okay. Han tager, at han har spillet på, øh, på bedre baner i første Division med Viborg. Ja. Og så ser man det der. Det, det er, hvad der sker. Er, men, der, men, ja. men ja, det var nødvendig for for, hvad kan man sige, en for begge hold ja. øh, tæppet derinde. Øh, men, men jeg er enig Bo Henriksen lavede en øh, genistreg, eller trænerstaben lavede en genistreg, fordi de var, øh, øh, de var dygtige til at lukke øh, FCKs centrale rum ned. Øh, fuldstændig outstanding præstation, en mand i undertal i så lang tid. Hvad skulle... Øh, altså... I sådan en situation, hvor, hvor FC Midtjylland går så langt ned tilbage på banen, ikke rigtigt, egentlig ikke vil have bolden, men gerne vil lokrere på omstillinger, og gøre, at, at de lukker det centrale ned. Hvad skal FCK så gøre? Fordi de har ikke en fald i går, som kan bryde spillet op. De har ikke en derame, som har gjort det den her sæson. De har rigtig mange arbejdsmænd inden i går. Men knap så mange, udover måske en Pep Biel, som kan noget i de her mellemrum. Også en Jonas Vind, men han, han kan jo ikke sætte en mand på samme måde. H -h hvad er det så, man skal gøre, når man mangler den her kreativitet? Fordi de spiller også langsomt i går. Skulle de have spillet øh, hurtigere og fået Midtjylland flyttet rundt? Ja, klart, men, men Midtjylland accepterede bare at stille sig ned, så der var ingen grund til at, de, ligesom at, at, at, at på den måde skulle, skulle, ligesom skulle sætte mange aflægninger sammen. I, altså, øh, I bund og grund havde jeg gjort lidt af det samme, som FCK gjorde, fordi der var, det var på siderne, men, men jeg tror, jeg havde... Øh, de kunne være to mod en ude på siden med en gang. Øh, og det var de ikke ret gode til at få, få øh, lykkes med og, og, og ligesom at skabe det overtal. Fordi for mig var det overraskende at se, at det var et hold, der havde vundet, hvad var det, ni Eller sådan noget, den du og, og så have så meget mangel på selvtillid i en mand i overtal. Altså, det var et normal FCK-hold, der kom bagud. Øh, altså, de ville ikke stress og de ville slet ikke stress, hvis de øh, oven i køben var en mand i overtal. Det synes jeg, de stressede sig selv. Du det, det, det var... Øh, det var øh, det der bombardement, som, som man egentlig... Så vi sætter rosen for, det det lignede lidt det, som en gamle gammel dag, hvor der kom to baks, der kom flyvende og pumpede en masse bold ind i feltet. Det lykkedes ikke med. De der indlæg, der kom, de, de lå umulige steder, altså hvor man ikke kunne, øh, ikke kunne score sig. Så hver de spillere, de havde, så, så var det jo det her fysisk og det der bombardement. Det, Men det klarede middjørnene bare bedre, fordi at kvaliteten på de indlæg og de... de Bolde de forsøgte at spille ned bagved, det de var bare ikke godt nok. Altså, det var, de var ikke godt nok. De havde, de havde vel et eller andet sted også bare en, en modstander, som match, kunne matche dem fysisk ja. øh, for det første, og kunne matche dem i hovedspillet. Øh, og så havde de ikke Rasmus Falk til at kunne øh, lave dåseåbneren ind i midten. Altså, og, og, og det er måske bare ham. <laughs> det er nemt at sige, men det var jo sådan en type, de manglede. Altså, øh, William Bøving ramte jo ingenting, og am, er for mig måske heller ikke øh, FCKs nutidige kantspiller. Det kan godt være på sigt, at han kan blive det osv., men der synes jeg mangler noget. Øh, og det kan også godt være, at, at, at Rasmus Falt kommer til at spille en, en eller anden form for en indadgående kant, når han engang er tilbage i stedet for bøving, men det må de selv ligge og, og råde med. Men de manglede jo bare en kreativ spiller, der kunne noget på egen hånd, og det har vi jo godt vidst med FCK, at de spillere, de har øh, haft succes med indtil videre, for det må vi bare sige, de har. I Jens Dage, der spiller øh, hans kant, men har været øh, sindssygt dygtig til at spille den. Øhm, der manglede de øh, en eller anden dåseåbner, som kunne øh, bryde noget op mod et hold, der står så kompakt og så lavt, som de gjorde, fordi Uh, en af grundene til, at de også har haft succes i FCK, det er jo fordi, de også har haft nogle lidt åbne kampe, hvor de kunne uh, uh, lukrere på det her, og har mødt hold, som har været mindre dygtige fysisk. De blev bare simpelthen bare overmatchet i går. Ja, og især når du så siger, at, at uh, William Børing ud på den ene kant, og, og Jens Dage på den anden, det er jo ikke kantspillere. Så de, de løb meget dybt, men det pakkede de jo fuldstændig ned i midtjøderne. Uh, noget andet, du tænker, at han nævnte i nogle af de andre udsendelser, det var, at, uh, at du godt kunne se Bromado. Mm. slå igennem men sikke en basse altså ikke målet men også bare hans statur mm -hmm. altså måden han holder spillere væk på måden han ja. er han er kæk i sit spil udfordrende tager gerne kampen op og, og, og løber med med FCK'erne i går øhm, hvad siger du til nu hans mål der bliver den godt nok afrettet ja, ja. Og så rører den op i hjørnet men det Jamen, altså, altså, de kunne ikke styre ham altså og, og jeg synes faktisk at det var ham der tog brønnen lidt af FCK også fordi han holdt bare i bolden og, øh, og skabte noget ro, og så kunne han have virvelvinden i Isaksen ved siden af, som kunne øh, tro på omstillinger. Brumato har lidt af, af det hele, ifølge mig. Han har en sindssyg øh, øh, fysik. Øh, han har fart i fødderne, han har øh, god teknik. Øh, så, så han er en svær type at have med at gøre, og selv øh, Seca, øh, Krochalava, øh, alle de måske rimelig fysisk stærke læger osv., de blev bare viftet væk, når de kom ind på kroppen af ham. Og det var han dygtig til. Altså, virkelig dygtig. Og han havde gode berøringer samtidig. Så bolden ikke fløj for meget fra ham. Han spillede en super, super kamp i går for Midtjylland. Og krydde det med et mål. Hvad så med FCK? Vi har snakket længe om, at de er på vej i den rigtige retning. Så hvor stor en sten i skoen er det her nederlag, så mod Midtjylland? Sådan rent fremadrettet. Fordi de har jo været inde i en god periode. Ja, men det, det tror jeg så, det, det skal de også nok køre videre på. Altså, altså stenen er lidt det der, med at de havde håbet på, at, øh, at de slog Midtjylland, så det ligesom på plads, at de var de bedste. Nu er det jo, som vi hele tiden er ved om, det er to hold, der, der og det er FCK og Midtjylland, der kommer til at kæmpe om, øh, hvem der skal der skal vinde guld. Og det bliver en en, øh, en lang og fed sæson på, på den måde. Altså, det eneste, der er i det, det er, at Midtjylland har fået lidt, lidt ekstra selvtidig boost, og FCK de fik ikke det, de havde håbet på, at det var dem, der ligesom skulle komme og sige, at øh, vi er klart det bedste. Der er lige øh, to ting uden for banen, som jeg også kunne godt kunne lide at tænke mig at snakke om. Øh, den ene, nej, det ved jeg ikke, om jeg skal høre jeres mening om, den ene, det er i hvert fald, jeg synes, det er en kæmpe fail, at der i går i kampen, i pausen, er der en fra FCK's organisation, der kommer ud på, øh, på banen, og så begynder han at, at rise resultaterne op for Superliga ind. og så ligger han øh, trykket på, at øh, Brøndby har tabt til Sønderjyske, og det, det bliver der grint af og jublet af, og det er fair nok, at de er rivaler. Øh, Men gør dog lige det, når det er, at man selv lige har vundet. Altså når man selv ikke kan finde ud af at vinde på hjemmebanen inden en mand i overtal, så falder den hult. Og jeg synes også, den falder endnu mere hult, når der er nogen fra, øh, ja, fra organisationen, der går ned på banen og gør det der. Så det, det synes jeg var en kæmpe fejl. Noget andet, jeg også synes var en kæmpe fejl. Det er så det her interview, der er med Jeff Thorup efterfølgende i, øh, i Onsite, hvor han til Mads Laudrup sig over, hvorfor man ikke snakker mere om, øh, om Brøndby. Om man kun snakker om øh, FCK og Midtjylland, øh, fordi Brøndby er jo mesterhold og Brøndby ikke har klaret sig særlig godt. Og så prøver han at redde den selv i landet igen, ved at sige, at, at man skal, altså, han skal holde fokus. Hvad siger I til den situation? For nu, nu så vi den lige, inden vi gik på her igen, for lige at repetere den op igen. Det er da ikke, ikke en vej, han skal ud af. Nej det synes jeg heller ikke. Der Rigeligt at snakke for, omkring øh, sin egen præstation på, øh, på, på det FCK-hold. Altså, det, det, det er sådan lidt pinligt, at jeg skal sidde og pege fingre nogle andre, som, øh, ja, som kæmper endnu mere. Altså, det, Om det ikke øh, pege, nu, jeg er egentlig ja. helt enig, at vi skal ikke pege fingre, men det er mere den der med den Nej, siger, kommunikative stil, som det store jamen, par. Ja, ja men, men du det er jo det, jeg med, at han, han peger fingre oh, ja, af, af, hvad hedder det... Øh, af et hold, som han ikke har noget med at gøre. Og ja, de er rivaler, og den der kamp, der er mellem Brøndby-FCK, den skal også være der. Men, men det der, det synes jeg var, det var en måde på at få fokus væk på sig selv på, og så sige, nah, men der er nogle andre, der gør det endnu værd. Det, det, det synes jeg, det, det, det, bliver, det bliver småligt og lidt, lidt, lidt dumt. Lider, altså er det et problem, synes du, Bækman, for, for sådan FCK som organisation, som klub, at, man, at han ikke er bedre rent kommunikativt? Fordi, Men vi har også været vant til at have en Ståle, som bare var øh, klar i mail. Og ja, ja Ståle havde det også nogle gange, hvor han fuldstændig kogte over mm. i, i et studie, og hvor man tænkte, det var måske ikke særlig godt, men alligevel, så, det var jo Ståle, han kunne godt for noget snak. Ja. Det ser vi jo ikke på samme måde her i går, og han kommer jo ud af en vej, som ingen gang, jo ikke engang åbnet op. Det er ham selv, der åbner vejen op. Ja, det er det, jeg synes, er det værste. Ja. Altså, han bliver ikke engang spurgt til noget af det, øh, og bringer det selv på banen. Altså, det, hvor... Ja, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man vil, man vil den vej, og jeg er enig i, at Ståhl Solbakken, han, ham sad da også krummet tær af nogle gange, hvor han øh, øh, sagde nogle fuldstændig vanvittige ting. Jeg forstår bare ikke, S2, øh, jeg forstår ikke dagsordenen på, hvorfor man skal derover og bliver der ikke snakket nok om Brøndby, øh? altså det gør der da fra jo. alle vinkler, ja. <laughs> altså det er, jo, det er jo nærmest dem, der får mest øh, medieomtale, tænker jeg, i hele landet. Øhm, ja, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke hvorfor han skal ud af den vej, når han selv bringer det på banen, og det bliver også lidt rygsvimmeri til sidst, synes jeg. Ja, og så bare det her med at, at altså, så skidt har det da ikke været i FCK. altså de er, netop, de er da netop inde i en god periode, og et nederlag, jamen alle kan da tabe til Midtjylland, alle mm. kan da også spille en dårlig kamp hvorfor, hvorfor gør problemet værre end det er? Det forstår jeg heller ikke, altså de har, de har endelig fundet sig selv, de har øh, braget igennem Superligaen i den her sæson kom også til at gøre det. Altså det her, det var bare et lille bump på vejen. De er tilbage igen øh, næste uge, det er 100% overbevist om. Jeg, jeg kan slet ikke forstå, at man skulle ind på den vej og øh, øh, snakke om kampen i stedet for, hvad man kunne øh, gøre bedre, for eksempel i den kamp, øh, som vi er siddet og snakket om her, når man nu øh, får lov til at spille i overtal i så lang tid, som de gjorde, som ikke lykkedes. Altså går Men det kan den det kan jo ske, altså, det er jo det, der... Men ja... Lad os lukke ned for den kamp, og faktisk også så er vi nået til øh, udsendelsens øh, slutfløjt. Lige inden den kamp, vi ikke lige nået at vinde, det er Vejle Viborg. Den ender jo 1-1, øh, bare lige meget kort. Vejle, de skal jo til at have nogle point på kontoen, øh, snakker vi også om sønderske om. Men 1-1, det er da bedre end ikke at få noget med, altså. Ja, og jeg synes også, de spillede bedre, og havde der været nogen, der skulle... Vinden så var det nok Vejle selvom øh, Viborg brænder øh, en kæmpe chance ved Sebastian Grøning, Jewit. Øh, men jeg synes Vejle producerede mere, der var god energi på holdet. Øh, så, så det var et opløftende point, men et point det giver bare ikke meget i øjeblikket. Viborg brænder altså også. En, de brænder de også brænder nogle store. Ja, øh, på et øh, et frispark efter Susa. Men et point, det, det, det rykker ikke meget for Vejle. De skal have tre, og det, det, det skal de faktisk i en, en hjemmekamp mod Viborg, vil jeg sige. Kort, Ørnskov, det i den... Altså, kan du se nogle positive skridt med, med Peter Sørensen? Jamen, Eller er det for tidligt lige nu? Nej, men altså, det er ud fra det, som Peter Sørensen gerne vil. Altså, de, de, øh, Viborg forsøgte, men de, de kunne ikke, og de, øh, Vejle råber den og, og tårte afsted og, og skabte den... En del chancer på det. Så, så, så det hvis Peter Sørensen gerne vil, så, så kan man godt se tegninger. Men, men, men som, som Beckmann siger, hvis, hvis man gerne skal tilbage og, og ikke bare skal blive isoleret, så skal man vinde på hjembenene over, over Viborg, for det, så bliver det svært. Og beklager Vejle, eller Vejle og Viborg-fans, at det ikke er blevet til mere. Æh, ja, sådan er det nogle gange. så den tager vi næste øh, uge. Den, den tager vi næste uge, og det er mig at på, hvis det er. Ja, det var alt, vi havde for denne uges mandagsbold. Tak til jer to, Ørnskov og Bigman, og vi er tilbage igen næste mandag, så til alle jer, der har lyttet med i dag, vi høres ved.